Ніколи. Сьогодні натомість з'явиться інша, можливо, ще маловідома вам. проте визнана вже за великий талант. З'явиться жінка найменням «Жінка» – соло неприкаяної лірики. Шалено швидко пролітають наші дні. Мчать життям, як розлогими степами, наші Буйногриві місяці пропливають, як гордовито задумані кораблі. Наші роки. Все це, як знаєте, дуже непомітно і дуже просто. Уявіть собі, просто був такий день, коли ви лишились на самоті. Вас до краю наситила злива облич, слів, жестів, невгавучого шуму вулиць, невтомного руху праці – і поїзд, що несе вас крізь запашну хуртечу життя, зупинився нараз на маленькій станції десь у степах, щоб наступної хвилини ще швидше рушити вперед. Був такий день, коли ви хоч і мали вільний час, а може саме тому, що мали його, ви не пішли на цікаву лекцію і не поїхали на полювання, і не взялися читати нову книжку, і не завелися з кимбудь на довгу суперечку, а просто з чималою увагою почали чомусь упорядковувати вашого стола. Хоч цього сухого порядочку на робочому столі ви одвіку не любили, і, мабуть, не любитимете. Це ви робите тільки тому, що сьогодні вас ніби пайняв бунтівливий напад, Протиріч, і ваша увага зупинилася саме на тому місці, де найбільше вирують зустрічні сили, де стикаються навали з догадів, де збігаються лезами гострі відчуття, де серед задимлених пагорбів, глибоких шансів та розгардіяжу бойовиськ басують переможці і стогнуть переможені де наростають нові здобутки і готуються нові облоги. Ви щойно взялися впорядковувати вашого стола, як знову відчули глибокий органічний протест. О, ті великі, чистенькі, наївно усмішкуваті столи, що їх так часто бачиш у нас, столи, що нагадують сумнівну цнотливість, підфарбовану красу, Примушене кокетство, ті спокійні, акуратно застелені столи, що від них повіває холодненький вітерець, ті акуратно розставлені, ніби прибиті цяцьки на столах, що в'яжуть думку, ті акуратненько порозкладені книжки й папери, що зовсім не промовляють, не живуть, не збуджують та мертва виставка гордість ситого нувориша, та дбайливо прибрана поверхня, що під нею тяжко сподіватися на цінні поклади, та припомаджена, передчасна чи вчасна лисина, що з-під неї найчастіше можна сподіватися на вияви млявості й ортодоксального гонору. Ні, ви ніколи не любили і не любитимете подібних розцяцькованих мерців. Ви ніколи, хоч як старайтесь, не заведете в себе подібного порядочку на робочому столі, бо зрештою, навіть завівши його, ви незабаром почуєте е, збоку красномовний сміх. Те, що здавалося вам за порядок, ще багатьом здається закумедне безладдя. Тоді, частково відсунувши речі осторонь, частково, як найзручніше, розклавши їх на поверхні, ви починаєте витягати і розкопувати важкі шухляди. І тоді серед іншого глуму натрапляєте ви на кілька блокнотів. Егеш тих пошарпаних блокнотів, що їх завжди наполовину заповнивши, кидають кудись недбайливо поступово затирають у найдальші кутки, поступово за них забувають.